Так і є. Баба Надія скидала халата, ховала в торбу, защіпала в пазусі гроші, виходила з павільйону. Лідія тримала матір на зерці. Отак дісталися дому. Лідія зашекала за рогом, відімкнула хвіртку, причинила тихо, підкралася до кухонного вікна. Баба Надія виклала на стіл гроші, перелічила Потерті та пожмакані в одну кубку, Нові у другу. Намацала на полиці кришку, Машинку для консервування, Взяла з шухлядки ложку, Все те у фартух і на двір. Лідія перебіжками за матір'ю До густих трояндових кущів. Мати присіла, Підкопнула землю, Ложка дзенькнула. Витягла з землі банку, наполовину наповнену грішми. Баба Надя отоптала туди нову порцію готівки, пристроїла кришку і почала закручувати. А я думаю, чого це трояндочка всихає? Бабця впустила банку, сіла, спідницею прикриваючи сліди злочину. Лідія відштовхнула матір. Баба Надя, як чемпіон з греко-римської боротьби, Вивернулася і вчепилася доньці в коси. «Не дам! Геть, суко!» «У рідної дочки красти, на моєму м'ясі наварювати, мої гроші засолювати, я тебе гниду стару живою закопаю, коло чоловіка твого, щоб йому кобилю старому не нудилося на тім світі!» Хекала Лідія, проводячи больовий прийом. Моїм добром базарюєш. Вбивця, спекулянтка, жила паровозна, щука товсто задає, сичала мати, ставлячи блок. Я на похорон собі, ти ж мене кинеш як стерво під парканом, сатанинське зілля. Ні, мамашо, сатанинське зілля не я, Лідія зробила матері, туше, обтрусилася взяла банки і пішла. Здалеку линув церковний дзвін. Стара важко підвелася, перев'язала хустку, плюнула і подалася з двору. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Старечими голосами речитативив хор у святково вбраному квітами храмі. «Де батюшка?» запитала баба Надя, у продавщиці свічок. До вінчання облачається. Вибачте, де можна поставити свічку? Зупинила бабу Надю жінка в жалобній хустці. Воздравіючи за упокій. За упокій. Сьогодні не можна вінчання. Я спеціально приїхала. Давайте свічку, закінчиться вінчання, я поставлю. За кого? Новоприставлену Валентину. Спасибі вам. Жінка перехрестилася, вийшла. Баба Надя повернулася до продавщиці, і віддала свічку. З тебе полтина. З олтаря виступив священник. Баба Надя вклонилася. Отже, я покаяться хочу. Після вінчання, одмахнувся батюшка. Отець Василій. Це я, Надя. Можете зачекати, доки повінчаю. Ні, отже, буде запізно. Батюшка жестом запросив іти за ним. Бойко Георгій. 16 років. Температура 37,6. Стан середньо важкий. Застосовується інтенсивна терапія. Марія Горда, 16 років. Температура. 37,3 Стан середньоважкий Вжито інтенсивної терапії З застосуванням антидотів Фрейді Неприємного сюрпризу Дочекалася близька подруга Британського принца Чарльза Каміла паркер від рідної доньки Лаури 24-річну дівчину Не влаштовує роль невидимки При королівському дворі Якою вдовольняється її мати Підприємлива красуня заявила, що пише мемуари, в яких нарешті повідає світові о всю правду.